I veckans avsnitt så kommer vi prata om spelen Octopath Traveler, Bloodball 2 och Helldivers. I nördsnad kommer vi prata, prata om färgers egenskaper och användningsområden i samband med superhjältar slash skurkar. Samt lite gott från San Diego Comic Con. Det här avsnitt 145 av Abiton Nörnes. Där är Nicko tillsammans med färnan Jo Hur är läge? Jo men äh, nej det är inte jättebra alltså. <laughs> Det är för jävligt Första, Det är inte bara värmen äh, skulle jag säga, Utan det är den här Fruktansvärda solbrännan jag har också jag har Som gör solbrännan. mitt liv Ja som gör mitt liv Surt just för tillfället Ja jag kan säga att det inte är inte så skönt heller Jag slog hemma idag och Tänkte jag att lägga mig på spikmattan nej, just jag har bränt sönder hela ryggen Fan, inte <laughs> jag, jag hade någonting liknande på jobbet ungefär. Jag, äh, halv, när jag kom till jobbet så fick jag reda på att jag skulle köra motorcyklar på dagen. Och innebar att jag måste ta av mig och sätta på mig mitt motorcykelställ. Sådär en 20 gånger under dagen. Okej. Okay. Som, in, som innebar då väldigt mycket skrapande mot mina axlar och min rygg. Mm. Så jag var inte såhär skitnöjd när jag slutade idag klockan fyra. Så att... Äh, <laughs> Utöver det så är det jävligt bra, men just det gör det ganska surt. Mm, vi var ju ute på gräs i helgen och badade och sånt. och Ingen av oss är väl så bra på att använda solkräm och sånt där. och Jag är flintist där uppe bland annat, jag tror inte det syns. Men satan i gatan, resten av kroppen känner jag inte så mycket av. Men just uppe på flinten, det var inte skönt när jag skulle raka skallen i morse. Men, men det får man överleva. Det... Det konstigaste av allt är liksom att jag har till och med bränt mig så illa. Ni som tittar på oss så ser att jag inte har keps på mig idag. Det, alltså jag har bränt mig så illa så jag kan inte ha capsen i pannan för det gör ont. Ja, uh -huh, skönt, skönt. Så att, eh, mm, mm. Men eh, som sagt, annars utöver det så är allting fint. Mm, härligt. Har du nördda något kul? Eh, ja, jo då, det har jag. Eh, jag har kört bland annat eh, Blood Bowl 2 igen, ska jag säga. Mm. Jag vet inte, efter allt vårt snack om bland annat Madden och amerikansk fotboll på sidan om från podden sett, så var jag liksom sugen på att plocka upp det igen. Och alltså det är ju sjukt kul. Jag förstår inte varför jag inte fortsatte med det här för det är ju faktiskt, det är ju riktigt roligt. Och för de som inte vet vad det är, det är ett amerikanskt fotbollsspel i stort sett. Där du har karaktärer från, vad är det, ett alternativt Warhammer-universum typ. Det har allt ifrån Human, Dwarf, Lizardman, eh, Norse, Undead, Chaos. Ja, lite alla möjliga olika typer att välja på. Och sen spelar man i stort sett, i stort sett säga med ganska stora kaninöron runt omkring, amerikansk fotboll. Där det inte finns några regler överhuvudtaget. Det är i stort sett uppmuntrat att försöka ha hjälp motståndaren istället för att göra mål det göra mål och vinna är sekundärt i det här spelet, tanken är att du ska i stort sett springa över dina fiender och försöka åsamka så mycket skada som möjligt mot dem, eller på dem snarare ska jag säga och, ja, jag vet inte varför, men jag, jag plockade upp, det, startade upp en ny kampanj. Jag såg att jag hade en gammal logg, men jag tänkte så här: ah, Fan, jag kanske behöver börja om från början för att lära mig liksom hur allting fungerar igen. Så att jag startade upp en ny kommit är det fyra eller fem matcher in? och Jag är fortfarande sugen på att jag sitter liksom, tänker på jobbet hur jag ska ställa upp mina gubbar när jag startar. Hur jag ska liksom kunna täcka så mycket yta som möjligt på plan. För att mina då motståndare inte ska kunna ta, mig för, ta sig förbi mig. För det är ju dessutom baserat på ett brädspel från början. Så att allting är ju väldigt turbaserat. Och liksom så här så här många spaces kan du gå. De, så här många actions har du på en runda. Och så vidare och så vidare. Som gör det, jag tycker gör, gör det jäkligt roligt. För att du måste verkligen tänka hela tiden på att försöka lösa. Liksom verkligen försöka stoppa alla möjliga sätt för motståndarna att ta sig hit förbi dig och gör de det så måste du verkligen filura ut på vilka, gubb, vilka av dina karaktärer som kan springa så pass långt eller som slår så pass hårt eller har så pass stor chans att träffa den när de slår fienden så, så att du kan välja liksom vilken av dem du ska använda för att försöka hinna ikapp den som har sprungit igenom och då klappa ner dem och ta bollen och springa åt andra hållet Jag tror Färna Smick dog där eller är du bara tyst? Nej, Nej du var bara tyst. Också. Ja, visst. Ibland är jag tyst också, <laughs> faktiskt. Jag håller med. Det är faktiskt bra. Jag tog också upp det nu idag eftersom du hade pratat så gott om det lite i helgen. Mm. Och jag märkte att det är ju flera det finns ju en hel del lag att tanka ner sig, DLC och sånt också. Ja. Jag tror det är elva lag totalt att ta ner. Ja. Men flera har det blivit gratis nu. För du och jag både de här necromancer och sådana. Ja. De fanns ju inte förut. De har, jag och du, i biblioteket just nu. Ja, så de är ju gratis. Det är vissa lag som har blivit gratis. Jag tror det är sex lag i DLC som har blivit helt gratis. Ja, jag satt och så. funderade på det också nu när jag tittade igenom laguppställningarna så att säga, som gick att välja. Och de här Nors, kan inte jag komma ihåg att vi har haft tidigare heller? Nej, det var flera stycken som vi inte har haft. Så det var ju ja. kul att de har gjort så också. Och det är samma liksom, sak jag tycker riktigt kul där med brädspelsmomentet gör det mycket väldigt taktiskt och att det är tärningsslag det är lite så här random vad du får om du kommer klara att tackla, det är en sån här slumpmässig ruta att jag kanske måste ha några, jag kan inte gå full offensivt för ett tärningsslag kan göra att jag kommer förlora den här matchen och sånt, så man måste väldigt, tänka väldigt taktiskt och sånt där, det tycker jag är väldigt kul och jag började också på, om på kampanjen för att komma ihåg vad det är jag gjorde, hur man gör och sånt där och ja. eh. Det är lite segbörjan, det är väldigt mycket snack men nu har jag börjat komma in så att jag kommer ihåg allting vad jag ska göra nu är det bara att försöka lära mig bättre läsa av vilka är det som är Blitz vad gör dem och vilka vad vad de olika karaktärerna gör, och olika spelarna men annars det är det riktigt kul och jag hoppas det håller i det som gjorde att vi slutade förra gången var att vi inte hade något att spela med riktigt mm. Mm. utan vi körde ju lite kampanj vi ville starta en vad heter det Egen liga där vi kunde spela. Ah, just vi spelade några matcher sen dog det ju ganska snabbt ut. Ah. Det kan ju vara för att vara så få motståndare att möta även om man möter PC. Ah. Nu när det finns så många DLC kanske man ska ta ner så att man alltid har flera lag att möta. Det gör nog väldigt mycket att hålla spelet vid liv. Ja, ah, absolut. Absolut. Det jag, tycker, det jag tycker nästan är mest roligt och som, vad som gör mig mest förbannad det är just de där som du pratar om. Mm. För att det kan ju verkligen vara, det är inte bara så här, oj slår du en, om man nu ska säga en etta så kommer du att slå dig själv. Utan det är mer så här, det finns ju verkligen typ tre alternativ, tre det är fortfarande en helt vanlig tärning som slås. Du har tre av dem som är bra, tre av dem som är verkligen meningslösa för dig. Som innebär oftast med störst sannolikhet att du, du kommer att ramla omkull. Och det tycker jag det gör det så himla spännande för det spelar ingen roll. Använder du din bästa karaktär så är det fortfarande samma alltså samma tärning du kastar. Så att det, det, kan, det är inte liksom stensäkert att du kommer lyckas med det du faktiskt har suttit och planerat in i ditt huvud så här säger man okej okay, shit nästa gång du ska springa med den här karaktären dit, jag ska slå honom därifrån. Jag ska stötta upp honom med en tredje innan jag slår honom. Och så visar det sig ändå sen att när du slår honom så får du ett alternativ på att. Du kan få dubbla alternativ på att du ska bli knockad rakt av och han klarar sig helt och hållet. Då blir man lagom glad skulle jag säga. Mm. Nej, men Det ska bli kul att fortsätta spela lite med de olika lagen och testa en ny säsong kanske där vi kan spela lite mer mot varandra och se hur de olika lagen är och försöka hitta ett schysst lag. För varför jag tog ner det, det var först tänkte jag få riktiga Madden. Ja. Men det släpps ju nya snart. Och 2018 är så här: 200 kronor billigare än vad det nya kommer att kosta. Så kände jag att det inte var värt det. Men så tänkte jag: Men du spelar ju nu Bloodball 2 också. Så jag tänkte: ja, Men jag tar ner det som jag redan har det och testar. Och det var riktigt kul. Jag fastnade lite i det. Så det ska bli kul att fortsätta. Ja, och det som gjorde mig mest taggad nu faktiskt när jag startade, eller nu, ja, nu sist när jag startade upp, då var jag in och kolla. För att jag har inte ens tänkt på att gå in och kolla på vad det finns för lag nu. Så det gjorde jag först idag, nu innan jag skulle gå in och, eller innan vi skulle sätta oss här och kika. Och då var det ju riktigt nyfiken på att läsa igenom alla, alltså biografierna, alltså hela biten bakom lagen, vad de faktiskt är bra och dåliga på. Så att jag har varit skitsugen på att sätta mig ner och faktiskt hitta en, en, ett lagtyp, eller om man ska kalla det för som passar bra in på vad jag tycker om eller på hur jag tycker om att spela för det finns ju rätt många olika typer av både lag och på så, typer som du själv kan spela alltså är du en sån som bara springer med bollen är du en sån som bara passar alltså då måste du verkligen välja ett lag som klarar av det för att väljer du till exempel jag har ett lag med dvärgar alltså de kan inte ens plocka upp bollen alltså de kan inte, ens, de kan inte plocka upp den från marken för att du har typ en sån chans på att de plockar upp den är typ så här 45% är, är liksom sannolikheten att de lyckas plocka bollen från marken och få upp den i famnen Så att det är liksom man måste verkligen välja rätt lag för den det, det spelsättet du tycker om att spela som. Mm. Jag vet jag det är ju samma med orken när jag spelade förut. Det är också så här. De kan inte kasta för fem öre, så det är ta upp bollen och springa igenom motståndarna. Det är liksom den taktiken man får köra, så man får ju verkligen leta efter sitt lag och vad som passar den. Och det tycker jag de har gjort, att det är så pass stor skillnad mellan lagen. Det märks verkligen. Mm. Och det tycker jag är riktigt bra liksom gameplay från deras sida att verkligen har gjort så många olika lag. Och definitivt nu när det också finns elva andra lag att köpa hem. Så kan man kanske kolla där också. Vad är det som passar och liknande? För det fanns oerhört många olika. Mm, mm. Ja, nej, det ska bli superspännande att sätta sig in i det lite ordentligt igen om man säger. Mm. Vad är det med då, Anna? Jag har faktiskt plockat upp ett eh, ah, gammalt och gammalt. Det är inte skit gammalt. Eh, Helldivers. Mm. Eh, jag vet att vi testade det på, eller åtminstone så såvitt jag kommer ihåg så testade jag det på GameX för två eller tre år sedan, tror jag. När vi... Två år sedan tror jag, för du var inte med förra, men året innan måste det ha varit Ja, men då kanske det var där Jag, ja, jag kommer inte ihåg exakt, jag vet att jag testade det då och tyckte det var kul eh, Och skulle plocka upp det, men det blev liksom inte av Sen plockade jag upp det nu för, ja, vad är det, för några månader sedan På eh, Playstation Vita För att köra Och det har jag kört den här veckan Och alltså, det är skitroligt eh, Utvecklat av Arrowhead Game Studios, by the way det är enligt alltså jag vet inte om jag går är riktigt helt med på det här men Wikipedia kallar det för top down shoot em spel och jag skulle ju med säga att det är den här jag vet inte ens vad vinkeln kallas för men det är den som är i Diablo mm. du får han liksom lite mer snett ovanför axeln aktigt lite mer så där du liksom egentligen ska springa runt och skjuta aliens det, det är det, i stort sett det enda spelet går ut på. Det, det tror du har... Så Såvitt jag har mött än så länge så finns det tre olika typer av aliens som du då ska försöka mota bort. För i universum pågår det ett evigt krig. Där de tre, de, de tre alienraserna mot varandra och mot dig ska försöka försvara dig. Och nu bor vi alla på något som kallas för Super Earth. Inte jorden, utan Super Earth har vi flyttat till. Och där, därifrån utgår du liksom, eller från ditt... Ja, ah, du har blivit uppskickad därifrån till ett fartyg där du utgår ifrån. Där du sen då väljer olika typer av uppdrag. Där du får ge dig ut och då ska rensa upp en liten yta av kartan. Eller du ska skicka iväg någon jättemissil som ska skjuta på någon bas eller någonting sånt där. Och jag kommer ihåg det här spelet som sjukt roligt när jag spelade det på GameX. Där vi satt fyra stycken med en varsin handkontroll och bara öster. Det var liksom kaos på skärmen hela tiden. Ingen visste vad någon gjorde. Det dog folk hit och dit överallt. Det var bara galet. Nu när man sitter själv hemma så är det inte riktigt lika kul alltså. Jag, ty jag tycker verkligen att det funkar klockrent på vitat, dock. Jag har hört andra som inte tycker det. Men jag, jag gillar verkligen körstilen, eller spelstilen. Du kör ju med båda eh, sticksen. Du styr med vänster, tror jag det är. Du styr din gubbe liksom med vänster. Och du siktar med höger. Så att du liksom... Det, det är lite... Ja, fast jag kommer inte på någon bra jämförelse bara för det. Men hur som? Sen skjuter du med... Right bumper tror jag det blir. Eller ja, det finns ju bara en bumper på vitat. Och laddar om genom att swipa på touchpaden på baksidan. Som jag också tycker funkar klockrent. Jag vet inte, Jag som sagt, jag har hört flertalet som säger att de tycker att det är klumpigt och osmidigt och allting sånt. Men jag tycker den ligger klockrent i handen och du får verkligen... Alla, alla kontrollerna passar verkligen bra in på det. Men för att då återgå till spelet i sig... Det blir jävligt tråkigt när du ska sitta och spela själv. Det är ju inte utvecklat eller skapat för att spela själv. Men nu, än så länge så har jag inte hittat någon som vill spela med mig. Eller har spelet för den delen. Eh, så att de kan spela med mig. Eller har lust med det. Eh, men jag har tagit mig ett antal uppdrag in i det. Och alltså, jag ser ju vad det är som är kul. Och jag lyckas, ju, alltså, jag hittar ju verkligen de grejerna som är roliga. Men det skulle ju vara mycket roligare att spela med någon. För till exempel så kan du... Nu kommer jag inte ihåg vad den, vad den svenska termen heter. Men du kan liksom be om backup. Alltså få typ en turret skickad till dig. Eller du kan få ammoväskor skickad till dig och sådana saker. Genom att köra lite Konami-koden-aktigt. Liksom du, du väljer left bumper då. Och så ska du trycka in i liksom en knappkombination. Så kommer det att komma liksom en låda skickad till dig. Och den som jag har använt absolut mest än så länge. Som är både min bästa vän och min största fiende. Är den här jävla mini turreten som man får. Och det är ju friendly fire i det här spelet. Så det bara skriker om det. Så skickar man ner en sån. Då gäller det att ha en sida av den helt fri. Alltså typ med en bergvägg. Eller ett hus som är stort. För att se den en fiende. Någonstans. Då kommer den att rikta sig åt det jag håller och skjuta. Och är det så då att du står i vägen. Då skjuter den fullständigt i det. Och du blir i ihjälskjuten. Och som single player så har du två chanser på dig. Du kan dö en gång, då får du komma tillbaks. Men dör du en gång till, då är du ute. Då är det liksom bara börja om från början eller liksom starta om hela uppdraget en, en gång till då. Så det ett sjukt kul spel, men man bör vara fler. Mm. Jag har spelat sådana här spel förut och även det här spelet. Mm. Och det jag tycker också så här, det är kul i början men det blir snabbt väldigt likadant hela tiden. Och precis som du säger, det är ett spel man måste spela med andra. För eh, spela själv, då blir det ju ännu snabbare bara utdött. Ja, Men så ja, är ja, det verkligen. ju lite med He Diablo, de har också till slutat. Mm. Det är kul, Diablo har ju en lite bättre story än vad det är här. Ja. Men eh, ändå, liksom, till slut, man vill ju spela med andra, så är det ju bara. Så jag var förstår jag, var, exakt vad det negativt är dock inte hänger med på riktigt är att det finns ju typ någon realtidsgrej i det här. Där jag startade... Det här förklarade jag för dig i helgen också men jag ska försöka förklara det på lunda sätt som går att förstå. Jag startade spelet, vi säger, i tisdags förra veckan. Eh, mm. Körde ett halvt uppdrag innebär att jag startade uppdraget och jag dog. Och tänkte, fuck this. Och så stängde jag av alltihopa. Och så hoppade jag in i det i fredags igen. Då varje gång du kommer in så får du liksom en snabb genomgång om vad som har hänt. För det här kriget håller på medan du har alltså, ditt spel avstängt. Så att det, är ju, det är ju alltså med andra. Så, alltså Det är ju online samtidigt som du spelar själv. Så jag antar att det går att öppna upp spelet för att få andra att hoppa in med dig om du skulle vilja. Men det har inte hänt mig än så länge. Att någon har velat hoppa in och spela med lilla level 1 mig. Men det, det var någonting som tog mig lite på sängen. För när jag hoppade in så bara, fan var det här? Dag två, dag tre, dag fyra. Och så liksom förklarar den vad som har hänt. Och då beroende på hur många det faktiskt är som har gått in och spelat spelet under tiden. Så kommer kriget att flytta på sig lite grann. För du får, när du väljer vart du vill åka och vart du vill göra dina uppdrag. Då får du liksom ett karta över universum. Med en jäkla massa olika planeter och ett par olika liksom, system som du kan åka till. Och det systemet jag började i första dagen, det var helt övertaget av oss från superjorden väl när jag kom in igen tre dagar senare. Då var det liksom, det, då alla de uppdragen var borta och klara så nu fick jag gå liksom till ett annat ställe i universum och försöka göra uppdrag där istället. Och det tyckte jag var lite halvintressant. Jo, men det där, de som utvecklade spelet har alltid varit duktiga på sådana grejer. Mm. Jag har spelat ett tidigare spel där det är en leaderboard. Ja. Och då har de uppdaterat upp, vad heter det, länder har de delat upp spelet i. Så man kan okay. föra för, för det är ett zombiespel. Så ju fler zombies man dödar och sånt, då läggs det upp i en ranking. Och så läggs, vad heter det, var i världen de bästa zombidödan är. Och så Aha. rankas man för person i en enda stor lista men sen också länderna vilket som det är bäst så jag tror när jag spelade så var det eh, Sverige låg på elfte i världen liksom, och så var det om det var Norge eller Finland direkt efter med bara några hundra kills efter så satt man och spela som fan så att de inte skulle komma upp de där hundra zombisarna och liknande eh, så man alltid varit duktig att lägga till det här nätverkssystemet i sina mm. spel Ja, för det, det är ju faktiskt en sån sak som gör det intressant att hoppa in ofta. Alltså, kanske gå in, spela något eller några uppdrag, kliva ur och så gå in dagen efter igen för att fortsätta. Just för, precis som du säger, just bara för att hålla, hålla sig på topp liksom. Eller hålla sitt lag vinnande liksom hela tiden. Och det tyckte jag ändå var intressant, för det fick mig verkligen så att när jag insåg det så bara... Men, jag kanske ska gå in och spela några uppdrag till i alla fall. Bara för att liksom få det att se lite bättre ut. Få in några extra poäng liksom till, till människorna och superjorden. Mm. Ja, men det är kul. Men eh, tror du, du kommer spela länge till? Eller hur känns det, det så här, när du har på ett tag? Inte om jag inte får någon mer att spela med mig. Mm. Hur bra och hur kul det är så är det verkligen... det är ju, det är verkligen skapat för att spela flera människor och jag har ju både testat det fyra pers och kollat på en del klipp på det där de spelar fyra och det är absolut ett spel jag vill ha i min samling för den dagen när jag har fyra stycken polare sitter här hemma och vad ska vi spela? Alltså ja, nu. Nu nu ska vi starta upp Helldivers för jag kan verkligen se hur mycket det, det kommer bli en, här, en sån galen kväll där folk bara det slutar med att alla är förbannade på alla eller så går vi därifrån liksom triumferande och har lyckats med någonting. För det är verkligen så att allting försöker döda dig i det här spelet. De här lootboxes, eller inte lootboxen eh, dropboxen som släpps med dina grejer med de här minigansen, vapnena och allting sånt står du under den eller alldeles för nära den när den ramlar då kommer du att dö. Då är du död. Det är friendly fire från allt och alla. Liksom, är ni flera, skjuter du på eller mot din kompis då kommer den att dö. Det är fiender, de är överallt. Och de är många. De kommer absolut att döda dig, för det är ju hela tanken. Jag lyckades tre gånger i alla fall tror jag, under första dagen jag spelade Går rakt ner i ett hål med lava, bara. För jag tänkte ju såklart att ah, men det här är kartan, det är så den funkar, det är så den ser ut. Den kommer ju inte att låta mig knata ner i det här hålet där det är massa lava längst ner. Men mycket riktigt då. Jag backade rakt in i hålet och så plums sa det. Jag tror till och med min gubbe skrek lite grann för när han föll. Och så dog jag. Så att verkligen man måste passa sig för allt. Mm. Ja men då så. Är någonting mer roligt du har nördat? Nej men det är nog det jag har hunnit med den här veckan. Mm. Jag har spelat Octopath Traveler. Ja. Och det är ett JRPG i gammal stil, tänk om man 8-bit-stil, alla som spelar Final Fantasy, de gamla på 8 bitar och Dragon Quest och liknande Det ser ut som dem, fast med lite snyggare bakgrunder, lite moderna bakgrunder Så att det kanske är, om man är en snöstad, så kan det åtta 8-bit själva gubbarna och staden uppbyggt men bakgrunden är lite snyggare, detaljer. Och sen kan det vara så här snö och sånt som faller ner på himlen och sånt. Så det är lite mer avancerat. Det grafiska, även om det ser ut som gammal 8-bits. Uh, jag har här... Jag köpte uh, The Traveler Edition. Så jag ska hålla upp det här. skittråkigt för er som lyssnar på podden. Men kanske för er som kollar videon. Så ska jag hålla upp här en boken. som man får ungefär en nysta om hur det ser ut. Uh, jag hoppas det syns. Nu är det fördröjning, så jag vet inte, Men... Uh, för det är väldigt simpel 8-bit-gubbarna. Men detaljerna bakom, om man kollar på själva slottet och det, är mycket mer avancerat. Och spelet går helt enkelt ut på att man är... Du får välja mellan åtta karaktärer. Och ah, du får först en liten text med deras bakgrundshistoria. Det här är vad vem personen är. Och det här är... Dance, en liten en liten kort snutt om deras story Det kan vara en som, Jag kan ta hon som jag valde Hon är en hunter, en jägare Vars mästare försvinner Han ska vara borta under två månader ungefär För att jaga ett stort monster Medan så måste du skydda byn Ett helt år går så kommer den här jägarns djur. För i den här byn som har ett djur. Han har en stor varg. Kommer tillbaka utan mästan Och det visar sig att du måste. Med hjälp av den här vargen. Hitta mästan Och se om han lever. döda den här monstret. Som han jagar och liknande. Det är liksom första grundstoryn. På den karaktär jag valde. Alla de här åtta har olika stories. Sen när du spelar. Så är det. Klassiskt, du väljer din karaktär Du gör dens grundstory Där får som en liten introberättelse På kanske en halvtimme ungefär Och sen så går du ut i öppna världen I öppna världen så är det som i gamla Fighters fans gör de där, det är random battles Du går runt, det kommer upp Du får slås mot några fiender Det är turbaserat då har Du dina, du kan slåss med vapen Du kan använda magi Eller så kan du använda dina specialiteter som Min specialitet som jägare Det är att jag kan skicka iväg mitt eh, djur på de andra fienderna. Jag kan även, eh, liksom när jag har skadat monster och sånt där ute fånga in dem, lite som Pokémon och sen använda dem ett visst antal gånger i framtida fighter. Och så är det levlig, du får samla XP, allt sånt där du får ny loot och allting. Klassiskt RPG. Och sen när du kommer till varje av de här olika städerna så träffar du på de här andra karaktärerna av de här åtta och när du kommer in i den staden du väljer att göra den nya karaktärens story så är det bara den karaktären du får följa som ett story. Som att du får ha hans introdel i bara hans. Men när man hamnar i strider och sånt så är de andra karaktärerna med. Jag tror man kan maxa med sig fyra karaktärer åt gången. Men du kan gå till varje stad och få deras story. Så att du till slut kommer du att ha fått alla de här intros som du läste om i början. Du kommer kunna göra alla dem innan du går ut och gör de här ordentliga uppdragen efteråt. För som sagt, min börja med ett visst intro. Så sen leder vidare till den här eh, mästarjägaren som jag ska leta efter. Eh, jag är nu... Åtta timmar in ungefär och är på min fjärde karaktär jag ska leta upp. Så jag har inte ens kommit och kollat efter den där jägaren. För allting för att komma åt honom är avstängt med ett visst antal levlar. Så därför är spelet ganska uppbyggt. Du ska gå till alla de här åtta, ta den grupp du gillar och sen gå ut och börja levla och köra de här uppdragen och sånt olika. Så det är väldigt mycket gameplay för pengarna. Du springer runt en hel del, ganska simpelt. Och sen är det bara att köra. Du kommer få alla stories Och du behöver inte oroa dig Vem du väljer i början Utan du kommer få alla stories Det är bara vilka du kommer få Som hjälper dig senare sena i slutet Så jag började ju med min Hunter Som är bra med pilbåge och yxa Jag gick sen ganska rakt ner Tog en tjuv Som man kan sen göra en Och då måste du ha de olika karaktärerna Den här karaktären han är ju tjuv Så han pickpockar ju folk så om det är någon som måste sno någonting, ja men då måste jag ha honom i mitt parti annars kan jag inte göra det siduppdraget. Då får jag komma tillbaka till det sidouppdraget senare. Och sen gick jag och tog en healer, för man behöver alltid healer i sådana här trupp och så liknande. Så det är ett väldigt intressant koncept på så sätt. Även, jag skulle rekommendera det här för sådana som aldrig har spelat ett JRPG tidigare. För konceptet, och liksom, de förklarar allting jättejättelätt. Det är inget avancerat överhuvudtaget med stridande någonting och de... Ger dig väldigt enkelt in i striderna och sånt hur du ska göra. Sen är det bara för dig att springa runt och upp så att du är tillräckligt stark. Köpa nya vapen och allting. Men det blir ingenting överavancerat direkt i början. Utan åtta timmar in och allt har bara flyttat på jättebra. Det du behöver vara beredd på dock är att det är så sjukt mycket, mycket text. Eftersom det här är mest bara storybaserat. Du har åtta karaktärer. Alla har sin story. Så kommer alla behöva prata med olika karaktärer. Du kommer få allting att uppsäga. Så du kommer sitta och läsa text efter text efter text. Göra lite, springa igenom de två olika städerna, möta lite fiender. Och sen är det text, text, text. Så åtta timmar, och det bästa av dem har gått det och läst text. Men det är intressant, den är bra skriven. Det är även röst, eh, skådespelare eller talare till en stor del i huvuduppdragen sen är det mest bara att du då ser ett ord typ hej och så får du Rrr! en del med text och nästa oh nej Rrr! en hel text och liknande så det får man vara beredd på men det här är ett spel på Switch som jag varmt kan rekommendera alla. Och är man ute efter ett JRPG om man vill komma in i den sorten. Om man har haft lite svårt med Final Fantasy eller Dragon Quest. För att man tycker de har varit lite avancerade. Så är det här ett jättebra sätt att komma in i det hela. Få reda på hur en bra story byggs upp. Och få de här små elementerna som alla JRPGs sedan använder sig av. Så jag har haft jättekul med det och kommer definitivt fortsätta. Eh, en ja, Hela semestern ute i alla fall. För sen säljer jag mitt Switch för att senare köpa igen Men det är en annan historia uh, Har du sett någonting om det här spelet tidigare? Eller har hört talas In om det? Nej, verkligen inte Alltså, är det, det... Alltså, det är ett helt nytt IP, eller? Alltså, det, det är ett mm. nytt spel Det är ett helt nytt uh, Det är Square Enix, de som gör Final Fantasy De som har gjort det uh, Men det är en helt ny IP som vi de har sålt jättebra De har haft problem att sälja det här spelet i vad heter det, de har inte gjort tillräckligt med utgåvor för det, så det har sålt, sålt plans bra, det släpptes 13 juli 2018 nu, så det är väldigt nytt, och eh, många har hypats på det, mycket så nu med Switch, så fort det kommer ut ett spel som har, är hypat och köper alla det eh, och det här är ett av de spelen och det finns inte så många sådana här spel på Switch än, än så länge, så det här kan jag varmt rekommendera för Switch-ägare eh, jag har i alla fall jättekul med det och ingen av storierna har Eh, de har varit. Alltså, det, det tar ju tid att läsa text. Fine. Men det är ingen som har varit så här. Eh, vad ska jag säga? Tråkig. Eller. Eh, det är ingen Jag har inte blivit så här missnöjd efter att ha spelat igenom en story. Utan jag får storyn. Jag först känna känna lite bättre vem kar karaktären är. Jag kanske inte bryr mig jättemycket om den karaktären är. Men den har oftast någonting bra som den kan hjälpa mig med. Och sen är det bara att hitta sina fyra favoriter. Göra ett bra team. Som det verkar. Jag har inte kommit så att jag har mer än. Just nu har jag bara tre, jag är på väg till min fjärde. Sen får vi se om man kan ha fler, men jag tror det bara är fyra. Och sen är det bara går vi ut och så får vi se vad storyn tar efter det. Men alla av sina grejer är precis det här att man behöver olika karaktärer för att göra olika siduppdrag. Alltså kommer du gå till samma städer flera gånger, testa de olika karaktärerna och allting. Och... Nej men riktigt, riktigt roligt spel måste jag säga. Men då då, bara sådär nyfiket som du inte har sett någonting utav mm. det då. Du säger klassiskt JRPG, hur är, hur är fightingen då? Alltså hur funkar det? Det är, det är, det är, det är som jag sa, det här turbaserat. Ah, okay. eh, ja okej. Man har en, det är ofta så många JRPG nu för tiden. Du har en som en rad där du är högst upp, eller som, mm. där du ser varje karaktär efter varandra. Det ja. är turordningen. Så det kan vara två av dina, det är ett monster, det är en av dina och sen är det ett monster till. Det är den turordningen som ni kommer slåss i. Ja. Det som är lite nytt här som de gör en bra grej med är att fienderna har som en sköld framför sig med ett visst nummer. Och sen har de som ett visst antal symboler som är gråa först innan, när de möter dem första gången. Sen beroende på vad du gör du för attack. Så kan de vara svaga mot den. Och då kommer det spara så att du vet nästa gång du möter den. att Den här är svag mot pilbåge ah Den här är svag mot yxa ah, och liknande. Och det som de är svaga mot. Ta bort ett av de här numrerna i den här skölden. Och tar du bort alla nummer i den här skölden. Så blir de paralyserade under en runda. Det betyder att deras tur försvinner ur turordningen. Och de kommer stå så att du gör extra skada på dem. Dubbelt då, i vissa fall. Och sen har man även en... Man kan få eh, göra en superattack. Du får ett, en markör varje runda för, på varje karaktär. Väljer mm. du att klicka på R-knappen på dosen, eh, Right-trigger här uppe, så ju, väljer du att göra superattacken. Det är som att du gör dubbel skada, eller du gör två attacker helt enkelt. Väljer du att inte använda den, då kommer du få en ny markör till gången efter så att du har två sådana. Men varje gång du använder ett superattack så får du ingen markör gången efter. Och du kan maxa, max, maxa fem attacker. Så är det en fiende med sköld. Och med en 2 i. Och du väljer direkt att göra en superattack. Med en pilbåg som du vet att den är svag mot. Då försvinner ju hela den skölden på en gång. Och han är paralyserad. Och då kan alla bara springa och attackera den. Jätteviktigt mot bossar och sånt. För fi är av att vissa bossar är svåra kan jag säga. Uh, jag har mött fiender som... Uh, utan att för mycket De tar död på sig själva De exploderar Och då är det ett visst antal runder Att eh, liksom, ta död på dem Och det var inte lätt Och varje son gjorde typ 300 i skada Min starkaste Aj. hade då 415 i liv Det var min starkaste Du kan ju fatta Tre stycken sådana möter jag plus en boss Wow Jag hade så Aj. jävla problem med det där men ja, det till slut jag lyckades jag. Men det tog mig, jag tror, 15 försök eller något, och bara springa runt, levela upp. Ah ja, men nu kan jag nog klara det. Nope. Springa ut, levela upp. Nu kan jag nog klara det. Nope. Nej, äh, men det är... Som sagt, gameplay, allt sånt är, är enkelt att fatta. Men mm. fienden och sånt kan bli svåra, men så det, det, då blir det bara att du måste ut och levela mot random fienden, tjäna XP och bli bättre du också, helt enkelt. Men riktigt kul. Mm, nice. Uh, det är typ det också har nördat. Jag har spelat mer, jag tog upp The Witcher också. Nu när jag semesterade, jag bara, men jag ska ta upp Witcher och kolla om jag fastnar i det igen. Japp, fortsätter på det. Så jäkla kul, jag det spelet. Det är mitt favoritspel. Och jag har ju aldrig kommit igenom de två dlc som kom. De stora expansionerna. så Och jag sen tog jag min spaning för ett tag sedan. Och så kommer jag, nu har jag kört upp den igen. Och där har jag börjat från nu när jag har installerat igen. För nu hade jag inget spel direkt att tog upp. Jag är, ta bort, jag är tvungen att ta bort det varje gång jag installerar ett nytt spel. För att kunna så so so mycket spel som möjligt och spela till podden. Men nu är jag semester nu tänkte att jag, jag har October Traveler. Och när jag är trött på det och sätter jag mig med Witcher. Så jag har spelat det lite. Jag har också försökt titta på filmen uh, uh, Dis The Disaster Movie. Eh, ja. som med James Franco och hans brorsa som är baserad på den här filmen som är klassad som sämsta filmen genom tiderna eh, ni kan så kolla på en 3 på The Movie med, och den har blivit hyllad den här Therese filmen om filmen om man säger så som James Franco och skådespelarna och sånt de passar bra in och allting men jag tröttnade jättefort på filmen jag fattade inte alls hypen den. så nej, tyvärr ingenting för mig så jag jag hyrde den för 49 kronor och det är 49 kronor jag inte kommer få tillbaka eller kolla klart på filmen heller. Så jag släpper den filmen så jag kan inte rekommendera den heller tyvärr. Men det var Disaster Movie, Ja, eller? precis. Ja. Den, den är speciell. Väldigt speciella personer där i och det bevisar de verkligen. Men nej, jag klarade inte av att kolla på den. Det var så, för mig var det too much. Men det var jag och nördat. Vi hoppar in i nördsnack. Let's do it. Tänkte vi börja väl lite med, det har varit San Diego Comic Con, eller jag tror det är över, annars håller du på fortfarande. Men det har kommit lite roliga grejer därifrån helt enkelt. Tänkte börja mm. med Shazam-trailen. Har du haft något koll på Shazam sedan tidigare? Aldrig, alltså det, han var väl med i uh, Injustice 2 va? Ja, precis. Ja, det är typ det närmast jag har kommit honom någonsin. Jag kan ha hört hans namn. Jag kan ha hört en snabb förklaring om vem han är någon gång. Men det är inte så att jag har satt mig in i det eller läst någon serie om honom eller någon, ingenting sånt. Mm. Nej, jag är likadant. Jag har sett honom någonstans här och var. Kanske genom Justice League eller sånt där. Och precis i spelet Justice 2 fick man ju se lite mer av honom. Men jag har inte heller någon koll. Och så kom trailen då. Och jag förstod på en gång genom... Hur de har byggt upp filmen. Att det inte skulle vara så seriöst. Eller någonting. Och så är det exakt. För Shazam är ju en ung kille. Som säger ordet. Shazam blir magiskt en superhjälte. Man är fortfarande lilla killen. Även om han ser ut som en vuxen kar. Och är superhjälte. Och det spelar de verkligen på. I den här filmen som man får se i trailern. Och det tycker jag är bra. För de har en väldigt charm och humor i filmen. Som... Eh, är åt det barnsliga hållet men en superhjälte inte tar riktigt seriöst och det kan DC behöva för deras andra är så oerhört seriösa istället. Mm. Ja, verkligen. Det var det första jag tänkte. Och det, alltså Äntligen, äntligen börjar de närma sig Marvel var min enda tanke för att det här är ju kul. Mm. Åtminstone Sen vet inte jag om de har visat allt det roliga nu, rakt av redan som, alltså, som vanligt, men det, det de visar i den här trailern är ju roligt. Det här får ju mig att vilja se den. Eftersom att jag är ju den som tycker de här roliga... De, de här one-linerserna och jag tycker ju det är kul. Det är min typ av film. Så jag gillade ju trailern som falsiken trots att jag inte har en aning om vem karaktären är. Dock kan jag väl ha mina åsikter om karaktären i sig. för att jag, han, känns, han känns ju lite så här... Någonting som man själv fantiserade ihop när man var liten. Just bara att behöva säga ett ord så blir man helt magiskt en superhjälte utan dess like. Så att, nj, nj. Men nej, jag, är, jag har varit taggad faktiskt. Jag vill, jag vill se den här filmen nu. Mm. Du tog upp en bra grej där. Du sa äntligen som Marvel. Och det är ja. precis vad jag inte vill ha från en DC-film. Ja, om att de vill. klassiska karaktärerna. Jag vill absolut ja. inte se en rolig Batman. En oseriös Wonder Woman om jag får säga så. Eftersom Många av Marvels går nästan att liksom balansera på den gränsen mellan roligt och oseriöst. Och där vill inte jag ha mina. Men jag har inga problem att se de här andra mindre kända DC-karaktärerna. Som kan vara roligare, precis som Shazam. Så jag tror också att det kan vara en väldigt rolig film. Det är här de kan köra sin Marvel-stug, precis som du sa. Utan att vi behöver dra in Batman och några andra. För Batman och liksom alla de story vill jag ha mörk de är, I ser-tiden är de väldigt mörka och mycket tyngre ämnen och ting. Och det tycker jag de kan ha också i filmerna. Men sen att vi får de andra som är lite roligare. Som Aquaman som, som vi kommer ta upp i serien också senare. Han är också väldigt mycket mer humor än de andra. Men mm. det gäller att använda rätt karaktärer. Marvel är alla karaktärer liksom humoristiska. I DC där behöver man lite av den här. De kan vara roliga men inte hela tiden. Och jag tycker DC gör om de det här rätt. Kan de ha hittat en bra nivå på vad de kan ha humor och hur de ska göra det. Sen behöver de bara hitta en bra nivå. Där de kan göra mörka filmer. Precis som de med The Dark Knight-serien. Den är mörk och välgjord. Sen blir de här efter Justice League, Man of Steel. Jag tycker de är bra. Men de är absolut inte samma klass. Och det är där någonstans de måste hitta sig själva också. Men Shazam... Eh, den fick några skratt om mig i trailen. Och precis som du sa, jag hoppas bara inte de har visat det roligaste än. Nej, men så absolut. Det, det hoppas vi väl alla på alltid. Men det kommer ju alltid att visa sig i slutändan att det är det de har gjort. Men hur som. Eh, jag håller ju med i det. Det är klart inte. DC är ju, det är ju det seriösare universumet. För att de har sina mycket seriösare karaktärer. Men. Och det är ju också just därför jag är en Marvel-fan och inte DC-fan. För att jag tycker det är mycket roligare att sätta mig ner och läsa någonting och skratta än att sätta mig ner och läsa någonting och behöva. Alltså, det är skit intressant. Jag tycker också det är jättespännande att läsa Batman ibland, eller Wonder Woman, eller vad som helst. Där du får en tung jobbig story. där du faktiskt får någonting uträttat, eller de verkligen får fram en, liksom, en åsikt, eller någonting sånt i dem. Men Marvel är ju, de är ju bara, det är precis som du säger: de är ju bara roliga allihopa. Det känns ju känns det ju som att de, de tar ju inte sig själva på seriöst ens. Med vissa av de one som de slänger in i både filmerna och i serietidningarna skulle jag säga. Eh, däremot någonting som jag tänkte på med den här eh, serien, eller med den här serien nu, eh, med den här trailern, mm. är just eh, Zachary Levi, heter han va? Ja, precis. Ja, eh, jag kan inte riktigt bestämma mig om jag tycker att det är ett bra val dock, skulle jag säga. Okay. just för att det enda jag ser är serien Chuck. Ja. <laughs> det är det enda jag ser. Alltså, man hade lika bara kunnat ha vad heter det, Price eller? Han skulle mm. lika bara kunna haft en Price skjorta på sig som lit alltså när han är barnet och det, I, jag ser ju bara Chuck I, under hela trailen och dock, då ska det tilläggas att jag är ett jättefan av serien Chuck. Jag tycker den är bra, mm. Men jag vet inte om Zachary passar in i det här mm. riktigt. Det kan ju vara så att man vänjer sig när man får se lite mer trailer och så, eftersom att det är helt nytt, om man säger. Men det, jag har inte riktigt bestämt mig vad jag tycker om just rolltillsättningen. Mm. Jag gillar den oerhört. Det kan vara att jag är lite så här rosa glasögon också. För jag ska också Chuck och jag vet vilken oerhörd nörd Zack är. Han är ju så oerhörd. Och han har alltid sagt att han önskar mest av allt att vara med i en super film. Och så fick han den här rollen. Och då blev jag bara, ja oh, äntligen han fick rollen. Och nu när jag ser honom, han har blivit bitig. Jävlar vad han har tränat och allting. Och där här humorn. Jag kan inte se så många andra har den här sortens humorn. Där man spelar en ung kille på det sättet. Men jag tycker han klarar det på ett helt okej okay sätt ändå. Sen tror ja. jag, det kanske får se hur det blir i filmen när det blir lite mer seriöst och sånt. Men jag, jag förstår lite vad du tyckte. Jag hade också det i början, men sen såg jag om trailern flera gånger och jag gillar verkligen honom. Och jag tror i hela helen när man ser filmen, så tror jag man kommer få mycket mera av honom som gör att man tycker, ja, men han gjorde en klockren liksom uttolkning av karaktären på sitt sätt. Men ja, mycket är för att jag, tycker, han, jag vet vilken nörd han är och vilken dröm det här är för honom. Ja, ja, men absolut. Alltså han, jag tycker att han är en grym skådespelare och allting sånt. Men det är just det att i Chuck, då är han ju bara den här... Ja, okej, okay, kanske de senaste, eller vad det, nyare säsongerna möjligtvis. Men i de första så är det ju verkligen bara det här roliga, töntiga, one-liners. Det är liksom corny som satan. Det är verkligen den här trailen Det är ju hela första tre, fyra säsongerna av serien. Och det var väl mest det som tog mig lite så här på som överraskning liksom. Att så här, wow, vänta nu. Är det ett kök de ska köra igen? Eller är det här någonting nytt? Så att det, jag kommer säkert att vänja mig vid det också. Men jag tror jag vill se lite mer av kanske inte bara de här roliga töntiga bitarna som de gör. Som, som vissa av delar i serien när han går runt och vad är det, han laddar mobiltelefoner. <här> ja. Med fingrarna bara. Det tyckte jag var skitroligt. Jättekul. Men det var just det där. Det, Nej, det, jag, vill någon, jag inväntar nästa trailer för att säga vad jag tycker om, om, om just han som sam. Jag tycker den här serien, eller klippet de gjorde i serien där de verkligen visar hur han går mellan två lägen är ju när det är en kille som skjuter på honom och han ja. visar att han är bulletproof. Och han, ja. de bara, bullet, ah, gjorde bulletproof, jag yeah, är bulletproof. Oh, you're dead. <laughs> och så går han emot och jag tänkte bara, där, oh, där fick jag båda sin. När han är allvarlig och den här rena humorn. För när han, liksom den mörka man såg, liksom det där är lite Deezy-mörkt att det blir så här pff, direkt. Och jag gillade det skap så det är därför jag får tro hopp om den här filmen. Men precis som vi får se helt enkelt. Däremot så kan jag ju verkligen se, jag älskar verkligen den här biten när de börjar prata de två emellan, ungarna, så här Åh, vad har du för superkrafter? Wow. Alltså, det här är ju verkligen oss när vi var i den åldern. Mm. För att så här Åh, vad kan du göra? Jag har ingen aning. Viftar runt armarna lite grann och bara, åh oh, jävlar, jag sänkte ett hus. Ja, du är tydligen superstark. Nästa försök, kan du flyga? Och bara hoppa rakt upp i luften, kommer en liten bit, Ja, kraschar ner. Ja, Okej, okay, vi kanske stryker flyga från listan. Alltså, det, det känns ju verkligen som att de uppfyller sina egna drömmar de hade när de var i den åldern. Så att, och det brukar ju kunna betyda att det kan bli riktigt bra. Så, att, mm. Jag håller tummarna. Ja, precis. Det ska bli intressant att sen. Nästa trailer var Ant-Man tänkte säga, Aquaman. Ja. Vad tyckte du om den då? Alltså, jag förstår mig inte på den här karaktären. Jag, jag fattar inte. Jag, jag gillar, vad är det, Jason Momoa? Nej, vad heter ja. han? Ja, Momoa. Ah skit samma. Jag gillar ju honom som, som skådespelare och som karaktären i sig. Jag tycker han gör ett jättebra jobb. Men jag förstår mig inte på Aquaman riktigt. <laughs> Jag fattar inte varför... Åh oh, gud vad farligt, de ska slåss på havsbotten. Oj då. Eh, visst, nu fick vi se en jättevåg som gick in över land i trailen också. Visst, det är väl kanske lite läskigt men jag kan också flytta 10 mil in från havet eller något. Så att Det ska bli intressant att se vad de ska ta det någonstans för att det verkligen ska få det till att bli någonting av det. För man fick ju se någon blick där nere i havet i huvudstaden eller vad det ska vara för någonting. Där hans brorsa har tagit över och säger att han ska kriga mot ytfolket eller vad det är. Mm. Då ser vi också de rida på hajar. Jag menar, ta den till hamnen. Sen får du väl parkera den jävla hajen och så får du kliva upp och slåss i alla fall. Så att jag menar, det var inte så läskigt. Men... Trailer i väl ganska ball. Alltså de, de, de har ju dragit ut alla stoppen. Det är wow, massa coolt och det ser häftigt ut. Men jag känner med för det hela. För det första, jag förstår inte varför du ska dra allt till land när det är havskrig. Men ja, men, jag de, vad säger det, men... Ju, de säger ju att de ska kriga mot ytfolket eller vad är det är de säger. Ja, men först är det krig mellan havsfolket och då ska man upp ja, dit men... Men det är mm. precis det jag förstår exakt vad du menar för jag är likadant allt som är under havet hur kan man göra det bra riktigt att om det det som händer på land det kan ju vara coolt att man får ordentliga stridsscener och sånt där men allt under vatten måste ju vara datagjort allt måste mm -hmm. vara överdrivet precis som du sa de driver på hajar och det jag vet inte, allt de rider på var de har för olika sea creature och monster och allt detta och datan. och eh, de har ju med den där nu kommer jag inte ihåg vad han heter Uh, den här superskurken, svart utom en stor uh, myra nästan. Uh, han är med uh, i Suicide Squad, tecknade tecknade uh, Han skjuter, han som typ skjuter jättemyran laser, ja, som ja, skjuter laser. Ja, jag vet hur du menar men jag kommer nog fan inte ihåg namnet. Nej, på. jag har också tappat bort... Uh, han är en jättetöntig karaktär tycker jag. Jag gillar <laughs> honom inte i serien eller någonting. Aquaman är precis som är du, jag älskar Mamoa som karaktär, de gör en ny take på Aquaman och gör dem lunda häftigare och roligare och allting. Men ja. det är bara just allt under vattnet. jag vet inte hur man kan få det bra. Men jag är fortfarande jätteintresserad av att se filmen. Som sagt, jag är DC-fanboy, så allt vad de gör vill jag ju se om, men inte så här. ja ah, det kommer bli så bra, det kommer bli jättehäftigt. Nej, utan jag vill se det för att se kan de göra det bra? För det är det. Allt är bara ett stort frågetecken. Jag älskar karaktärerna, jag älskar allting. Men jag vet inte om man kan göra det bra utanför serietidningarnas universum. För Aquaman inte heller ofta det jag läser, Jag läser ju ofta bara då just jag har fått med honom. Men det är aldrig att man är nere i havsfolk utan då är han där någonting och dra därifrån. För det är ja. inte så intressant där nere. Nej, så... Mm. Jag såg ju allt jag såg när jag var under vatten och bara, ja, ah, jag som måste jävla svårt med data gjort eftersom det blir så överdrivet och aldrig ser bra ut. Här, här var det bara data gjort så det ska bli intressant att få se det på vita duken. Däremot har jag en fråga innan som jag, som det var det första, alltså det var den enda tanken jag kunde hålla i efter att jag sett trailen första gången. Okay. Sista havsmonstret som kommer med käftarna öppna ah. är inte det den som är med i Jurassic Park? <här> Jag tror inte det är den i i Park, men det är kanske åt det hållet. Ja, men alltså, för, för du vet vilka menar som hoppar typ upp ur vattnet och typ sliter ner, är det T-Rex eller är det den där jävla Super T-Rexen eller någonting sånt där nere i vattnet? Ja. Det ser sjukt lik ut i alla fall. Det, det, var, det var det enda jag kunde... Jag kollade klart hela trailern, satt och tänkte och så här försökte lägga märke till saker och ting första gången så här och så kommer till slut klämmen och så bara Jurassic Park Jurassic Park. Det var det enda som fanns kvar i huvudet efter det. och det, Jag var bara tvungen att kolla om du tänkte likadant. Nej, jag har hört om den där förut. De har nämnt den någon gång i, om det var jag läste på igen eller vad det var. Så jag var inte så i iakttagen av oh, Jurassic Park men jag förstår hur du drar kopplingen, absolut. Mm. Uh, Mer från Comic-Con uh, Fick att tv-serien *Supergirl* kommer att få den första trans superhjälten i historien i sin kommande säsong. Nicole Main, som själv är transperson, kommer att gestalta Nia Nal, som förvandlas till superhjälten Dreamer, rapporterar Var *Variety* från Comic-Con i San Diego. Eh, intressant, kul att de tar det steget. Det är ju, vi pratar ju ofta, vi har ofta pratat om det här att hur viktigt det är med att föra in homosexualitet, föra in olika personer, liksom både olika hudfärger sexuella, sexuella läggningar, allting så det är jättekul att vi får en transperson i tv-världen också som första superhjälten för det har vi aldrig fått tidigare Det var väl ändå på tiden, kan jag tycka mm. inte, alltså, det är väl verkligen på tiden om inte annat att det händer någonting, att även Hollywood rör sig åt, rör sig åt rätt håll Åtminstone. Och mm. börjar bli lite, lite mer inkluderande på något vis. Eller det är åtminstone det jag hoppas att det här ska resultera i i slutändan. Mm, precis. Jo, det har ju alltid varit mycket liksom med Orange is new black. När vi har en tjej där som är transperson och nu får vi det i superhjältevärlden och allting. Det är mycket bättre att bara man får se allt som liksom, allt som verkligheten erbjuder ska ju finnas i tv och sånt också så att vi alltid får det här, att det känns som en verklig plats. Så det är ju bara ja. jag är bara jätteglad att det kommer mer och mer. Ja, jag visst och menar nu, bara så att alla kan ha någon och uh, halvt identifiera sig med i, i alltså, även i superhjälte med. Så alltså, jag menar inte, och då menar jag inte att det här är wow, nu har de fått, nu har de fått sitt nu är det så, utan mer verkligen Precis som du säger att all, alla typer finns. Allting, Det är, liksom, det är vanliga människor överallt. Mm. Men det är precis som vi har, man har många flera år nu tagit upp i tv-spelsvärlden och sånt. Att all, det, man spelar nästan alltid bara som en vit, stor, stark snubbe, liksom mm. Och det är därför det är så många spel som säljer riktigt bra. Det är där du kan göra din egen karaktär. Välja din egen läggning. Did, did, did. Det är det där BioWare bland annat har varit i framkant så oerhört mycket. Och många andra spel har tagit efter det och det är därför vi har så många spel där nu där du kan väl göra din karaktär, välja din ras och allting till det. Och det är precis, det går ju inte att göra i en film men det är därför det är viktigast och väldigt bra att det börjar komma mer och mer, trappas upp hela tiden så att man får en större grad av alltihop. Jag hoppas, jag hoppas att jag får vara kvar så pass länge att... Eh... Sådana här saker ska kunna hända utan att det blir en nyhet. Ja, precis. Så, så ska jag säga. Jag skulle vilja vara kvar när det händer. När, när sånt kan hända utan att det blir en stor nyhet utav det. Mm. Jo, det är väl några år dit, men man kan ju bara hoppas. Absolut. Och sista jag har därifrån det är att Josh Whedon och 20th Century Fox utvecklar en tv-omstart av Buffy and the Vampire Slayer. Eh, en svart skådespelska kommer att spela Buffys huvudroll- men det finns inga ord än om officiell rollfördelning. Denna nya tagning kommer i uppgifter att byggas på originalets mytologi. Men jag läste någonstans som jag inte helt hundra på, men det lät som att den skulle ungefär utspela sig samtidigt som första Buffy. Men okay. det kommer att vara en annan karaktär och en liten annan story, Men det ska vara samtidigt som Buffy har slåss där borta, så kommer hon här vara och slåss någon annanstans. Det var vad jag läste på en sida, men försöker översätta till engelska så är det väldigt svårt exakt vad de menar. Men det var så jag tolkar det i alla fall så vi får se om det stämmer. Men det, mm, det andra mm. jag har läst utav till. Det här var jag tolkade det som, som att det ska vara. Eh, det är intressant för jag tänkte, det här är en kul varför vi tar upp det. Ingen av oss är en jättestora Buffy-fan. Men Buffy var väldigt stort när vi växte upp. Så ja. liksom 20 år nu, jag är 29 man var nio bass när jag kom ut. Det är liksom precis då de har satt och tittat som mest TV mellan de här åren där Buffy höll på. Så jag har kollat mycket Buffy. Jag kan mycket om Buffy och sånt där. Så det är kul att de tar det här. Och speciellt om de tar en ny take på det. Att det här utspelas ungefär samtidigt. Fast med en annan karaktär och sånt. Och Josh Whedon tillbaka bakom rodret kan nog bli riktigt schysst. Ja det tror jag verkligen alltså det, ja, det kan ju inte bara, när, Om du säger att det ska bli ett alternativ Alltså alternativ och alternativ Men alltså att det ska vara på sidan om Ordinary buffet, då kan det bli verkligen spännande För då kan de ju göra lite vad som helst Egentligen, alltså då är det ju lite En ny tv-serie mm. Så då kan det ju bli spännande att se vad de tänker ta vägen med det Jo precis, det enda som är synd Med det, då, det är att vampyrerna kommer fortfarande Se fucked up ut, men det får man väl ta Det är hans tolkning av det <laughs> Jo så är det väl har du någonting mer från San Diego Comic-Con du vill ta upp? Eh, nej, inte direkt. Jag har däremot en eh, callback till det vi pratade om alldeles nyss med eh, Supergirl faktiskt. Okay. Och där eh, jag och min sambo diskuterade lite grann om det här igår tror jag det var. Och det var väl så här va, att Scarlett Johansson var väl först tillfrågad och hade väl till och med nästan fått den här rollen som som transgenderperson i Supergirl. Jag för mig att jag läste det någonstans, men efter mycket kritik nekade den, alltså sa nej, tackade nej till rollen. Och då var då den diskussionen vi kom in på var mer så här att är det V vad, ty vad tycker du? Ska det vara någon som identifierar sig som transperson som ska spela en transperson eller spelar det någon roll? Jag läste också det där. Jag kopplade alltid till att det var supergull bara från en annan roll, men det kan ha varit supergull. Ja. Jag var så inläst var det inte. Jag tycker det är bra att om man tar in en transperson i så fall, precis som många gnällde, det var ju lite roligt då. Men är vad heter han? Tony Stark. Robert Downey ah, äh. Jr. Ah. spelade svart man i den här Ben Stiller-filmen. Mm. De det var ju en rolig take. Men skulle man göra det en seriös liksom serie, att en vit man springer ut med svart smink i en Superman-film, det skulle inte tas bra på något sätt. Och det tycker jag ska vara samma sak med transgender och sånt. Att ska man ha en transgender karaktär, då tycker jag man ska kolla på transgender skådespelare, skådespelerskor och allt och bara det här. Det här är den rollen vi har och du skulle passa perfekt till det. Man väljer liksom, man väljer utifrån liksom den personen och sånt. För mm. det är liksom absolut, en vit ska inte spela svart, en svart ska inte spela vit, om man inte gör humoristiskt av det. Som eh, White Chicks, när bröderna, Warlund eller Marlon vad de heter, spelar ja. två vita brudar, men det är humoristiskt. De, det skulle man inte kunna göra i en seriös tolkning. Så det nej, är så nej, jag tänker det är på det. Absolut, absolut. Men, hur, för blir ju då såklart så här att nu vet inte jag hur stor den utsträckningen är, men jag misstänker att den inte är jättestor om man nu tänker på hur Hollywood är uppbyggt i sig. Men skulle du se det som ett problem om, alltså, eller hur skulle du se det om en transgender person kastades som, alltså som någon annan? Alltså som en, en, en annan roll ska vi säga snarare. skulle det alltså, Vad tror du skulle hända då? Det beror på hur rollen är tolkad. Det är så här, mm. ska du spela en vit person det spelar väl ingen roll om du är trans eller inte. Du ska spela en vit Nej. person. Sen får man, ja. är det liksom bakgrundshistoria, då får man ju tolka på sånt. Och det är liksom, alltid en tolkning hur man bygger karaktär. Så allt som liksom, det här är direkt skrivet det här ska vara en trans Om ja, Då är det direkt ja. skrivet i namnet. Ja, men då är det klart att rollen ska gå dit. Och liknande mm, mm. som här i Buffy. Säger de, om vi ska ha en ny Buffy men de skriver inte något speciellt om dig, ja, men då kan det vara en, en mörkerhjade Buffy om då skulle vilja det på en remake. Så det är inget ja, problem ja. utan det är när man går specifikt tycker jag att då spelar ingen roll för mig. Då är, Nej, för det är jag... när det är mer exakt så då ska man verkligen gå efter den linjen. ja. Nej, det, det, alltså, det är ju inte, inte jättesvårt egentligen. som att vem, Jag tycker att man ska gå efter alltså, vad man faktiskt letar efter. Mm. Alltså, inte, och då har det inte med sexuell läggning att göra eller någonting sånt. Det är verkligen inte det. Utom mer så här, passa den här personen till den här rollen. Ja, bra. Ta den personen då. Mm. Då ska man inte gå på, inte på utseende. Alltså inte så utom mer så här, funkar den? Alltså är personen... Passar den in i den här rollen, då får man ju köra på det. Men jag tycker det är en intressant sak att diskutera när det här faktiskt ändå tas upp. Det är liksom just vad, vad, är, vad är det folk tycker och tänker om det. Så jag tycker ändå att det är en grej som man ändå kan faktiskt plocka, lyfta upp och diskutera och se hur vad folk tycker om det. Mm. Men det är så att Det är ju mera jobb till folk som inte har så lätt att komma in om man har en viss läggning och sånt där. Eh, mm. Något jag tyckte var riktigt snyggt. Många har sett den här American Horror Show American Picture ja. Horror Show eh, Musikalen med Tim Curry och alla de där gamla filmerna. Den gjorde de i en remake på 2016 var det där man tog mm. in den här transpersonen från jag kommer inte ihåg vad hon heter från Orange is the New Black som ja. Sofia heter ja, precis, i, som transpersonen no, i, i kan... American Picture Horror Show som Tim Curry spelade tidigare Just det ja. den personen är transperson en transsexual transylvanian igen eller vad man säger det hela, låten går ju. Ja. och det tyckte jag var riktigt snyggt gjort för att då fick man en helt annan blick på det för Tim Curry gjorde det snyggt han gjorde det bra han gjorde det bättre tycker jag men det var man visste att han inte är transperson utan han var bara klädd på ett visst sätt. Här är det ju liksom, mm. man vet att det är en tidigare kille som nu omopererad bröst och allting. Och man får liksom den kopplingen. Det gav filmen en mycket mer realistisk tolkning. Som jag tyckte jag höjde mm. den. Även om den inte var lika bra utförd som Tim Curry, men Tim Curry är mästare. Sen mm. han har en annan roll i filmen om man vill gå in och kolla på det. Men så jag tycker bara sånt är snyggt när man verkligen går efter vad liksom vem personen direkt är tolkad efter. Och letar upp en person, en skådespelare, en skådespelerska som har den liksom talangen, eller liksom den läggningen passar, passar in precis i åtanke mm. hur det, man liksom bygger upp det. För det är samma sak om man, om man spelar någon som är eh, vad heter det på fint sätt? <laughs> en dvärg, en eh, kortväxt. kortväxt tack. Jag kan inte komma på sådana orden på grejer. Då ska, då, liksom, då ska man inte ta en fullvuxen man som går på knäna. Det är inte snyggt gjort. Nej. Utan då ska man ju rollsätta efter en kortväxt person. För att mm. få det liksom, för det bra. Liksom. Och så är det med mm. vad man en tolkar det som. Tycker jag. Och det är ju liksom också... Det ser rätt ut i filmerna och det ger mer jobbalternativ. Det är inte bara alla. Liksom. Man ska vara supersnygg, man ska vara det, det, de. Som Hollywood ofta är. Det är bara de snygga som får det. är bara de Om man liksom drar gränserna stenhårt. Liksom. Här är liksom gränserna. Det här ger mycket mera jobb med tanke på hur man lägger upp filmen. Mm, mm. Nej, för, jag vet, för Jag vet nämligen också, Jag läste om det var läst eller lyssnade på, jag kommer faktiskt inte ihåg om jag ska vara helt ärlig. Men för jag tror bestämt att Scarlett Johansson fick väl lite skit även för... Ghost in a Shell-filmen som kom var det förra året- eller var det i år det kanske till och med. Just för att där så spelar hon väl asiat också va? Ja, precis. Eller åtminstone en karaktär som ska vara asiatisk. Och det vet jag också, hon fick väldigt mycket kritik för. Eh, nu misstänker jag kanske inte att skådespelarna i sig- är de som har valt det här. Utan det är ju de som tillsätter roll rollerna- som, som bestämmer vem som ska vara vad- och det, det är väl egentligen deras fel egentligen att de, de inte hittar rätt personer eller tillsätter folk hit och dit. Så jag tycker väl att kritiken ska väl kanske inte gå direkt till skådespelarna i sig. Men hur som så vet jag att hon fick rätt mycket kritik för det också. Så det, det, det är ju ändå en sak som tas upp nu mer och mer ändå i sådana fall. Om man nu ska se på bara de här två incidenterna. Mm. Men jag håller ju med dig. Jag tycker också det. För den filmen, hon var jätteplacerad. Det såg inte. Mm. Liksom allt an, Alla andra är asiatiska förutom hon. Och det är bara, mm. man, man märker på en gång att ja, det här är Hollywood som bara vill ha en stor karaktär för att locka in flera personer. Och det gjorde det inte. Och hon såg jätteplatsig ut. Men precis som du säger det ska ju inte vara skit på henne utan det är ju Hollywood i sig och filmen liksom skaparna och rålsättningar som ska ha skiten för att de inte gör det uh, autentiskt eller vad man het, vad det heter. Ja, ja, utan man ska göra det ordentligt och så tycker jag med allt. Så jag förstår exakt inte mm. kritiken. Jag tycker att det är ett väldigt intressant ämne hur som. Just därför mm. Men jag, tr jag tror att jag var ganska nöjd där Då så Sista grejen jag har är lite eh, Jag kollar kollat på paranormal.se Där de, <skratt> okay. har, de beskriver färger på ett visst sätt Och jag tänkte säga en färg till dig Jag vill att du ja. säger första karaktären du kommer på En superhjälte, ett no, tv-spel eller vad som helst och så får okay. vi se om den färgen kopplar ihop med vad de, hur den färgen syns på på olika sätt. Okay. För alla olika färger har en viss egenskap, säger man. Men gud, vad nervös jag har varit nu. Ja. Första är rött. Flash. Du säger flash. Rött ja. står för kraft. Det står för mod och frigörelse, passion och spänning. Rött har en brinnande önskan att komma någonstans men har en tendens att handla utan att tänka först. Och ja, jag det tänkte det som Deadpool ja. men har en tendens att handla utan att tänka först. <laughs> Deadpool passar exakt in på här. Mod, frihelse, passion och spänning. Det är Deadpool ja. all over som jag slog den. Ja, jag kanske kan hålla med där, men jag tänker inte alltså när du säger röd mm. då tänker jag ju här ju kraftigt rött, alltså det här Ja, men om du går in i paint och tycker, väljer röd då, då, är, då ser jag mer flash fram för mig än Deadpool, skulle jag säga. Men du tycker att den här texten passar in på flash också, eller? Nej, kanske inte jättemycket. <laughs> <laughs> uh, vi kan hoppa in på nästa då. Svart, ja. vad tänker du på då? Men måste vi bli Batman. Mm. Svart är färgen hos en person som behåller kontrollen genom att inte ge någon information till andra Svart indikerar att det finns något som ligger vilande eller begravt. Det som bär svart kanske ständigt säger att det är något som fattas i hennes liv. Negativt svart tror att allt är slut. Att det inte finns något att se fram emot och är rädd för vad som kommer härnäst. Men kärnan i svart är disciplin. Detta framkallar oberoende vilket är fantastiskt befriande. Och Jag hade också skrivit Batman och jag tycker den passar in faktiskt. Det svarta på Batman mm. också. Just det, oberoende jo, det han, han vill inte ha med sig Robin och de utöver det han måste. För han tänker, jag klarar det här själv. Jag, det finns alltid någonting liggande begravt här. Så jag tycker jag passar riktigt schysst. Mm. Grönt då? Ja, det blir Green Lantern det, i sådana fall. Green Lantern. Den gröna färgen står för harmoni. Grönt är idealiskt, socialmedveten, hjälpsam och osjälvisk. Skulle Jag vet en till förresten. Ja. Jag har en till. Shrek. Shrek också, ja. ja. Jag tänkte Master Chief. Passar väldigt bra in. Va? Idealisk, socialmedveten, hjälpsam och osjälvisk. Han har räddat universum många, många gånger. Oh, ja. Oh, det, det, nej. Ja, kanske. Ja, kanske. Det är din idé. Ja, ja. Shrek. Mm. När han är han socialt medveten. <går> <går> <går> när han, att han, han är ju han och hjälpsam. Eller han är ju hjälpsam. Han går ju och hämtar prinsessan åt kungen. Han blir ju tvingad till det för att få behålla sitt... Nej, det blir han inte. Han kan, han kan leva i sitt träsk med alla de andra små härliga fantasidjuren mm. också. Jo, för han är ju så socialt medveten. <går> och osjälvisk, skulle vad sa Och det? hjälpsam. Han gör ju det bara för... Ska? Nej. Blått. Stålmannen. Den blå färgen är sanningens ande och intelligensens högre grad. Blått värderar integritet, heder och ärlighet. Det är balanserat och drar inte gärna uppmärksamheten till sig själv. Du har rätt, allt det där passar väldigt bra in förutom inte gärna uppmärksamheten till sig själv. Man syns ju fan överallt. Jag skriver Beast från X-Men men jag känner nu när du tog Superman, din passar nog lite mer med heder och ärlighet för Beast är ju mer den här intelligensens högre grad. Ja. Det här är spännande. Lila. De funkar, ja. Men de funkar ju rätt bra båda två. Apropå, förlåt att jag avbröt dig där. Men de funkar ändå rätt bra precis som du säger. Beast har ju mer intelligens och mera den och Stålmannen är mera Jag har aldrig ljugit i hela mitt liv. Mm -hmm. mm. Nej, så är det ju absolut. Men eh, Lila då? Lila. Finns det ens superhjältar som är lila? Du kan ju ta skurk eller vad som helst. <laughs> Okej, okay, bara för att jag kom på det nu. Så, ja, i och för sig. Sant. Två. Ja. Två olika har jag. Okay. Uh, den första var Tentaken från Day of the Tentacle. Tentaken? Jaha, ja. Uh, okay. Och den andra var joken. Okej. Okay. Faktiskt. Den lila färgen är den kungliga strålen. Härskaren, den andliga mästaren. Lila kommer till sin insikt om att det pris den måste betala för sin kunglighet är uppoffring. Ödmjukhet är en nyckelaspekt. Men den kan offra sig själv för alla andras väl utan att bli ett offer eller en martyr. Negativt Lila kan vara aggressiv och svekfull. Lila är den större läraren som inser att eleven måste förstå. Enbart fakta räcker inte. Och det passar ju ganska bra in på du. Jag hade Thanos. Ah, den kungliga strålen härskar den andliga mästaren. Och han den är, ju, är riktigt bra. Han är ju lite med av den här negativa. Han blir ju ett, en martyr, ett offer. Men han har ju den här mjuka sidan. Men sen som går över på den negativa lila att är aggressiv, är lite svekfull. Men han gör det för universums bästa, så som han ser det. Ja. Ah. Äh, gult. Det, då tänker jag bara på reverse flash. Reverse flash, det tänkte jag också faktiskt på. Det är verksamhetens färg. Den reder ut och avslöjar, vänder på alla stenar. Den fokuserar på uppmärksamhet, älskar nya idéer och är flexibel och anpassningsbar. Gul känner ingen tvekan. Den bestämmer sig snabbt och handlar omedelbart. Den jag tänkte på är Wasp i tecknade. Uh, Ant-Man och Wasp. Wasp i tecknade. Hon är ju svart gul. Och det är just det här bestämmer sig snabbt och handlar omedelbart. Medan Ant-Man är lite mer om oh, vi ska göra så här. Hon bara nej. Liksom som man såg i trailen. Ja, men du går under så går jag över. Men jag vingar, jag ska gå över. Hon är lite mer ja. på tårna. vet <laughs> vad som händer, men han är mer att reagera bara. Ja. Och sist jag har orange. Det här är svårt. <laughs> orange. Oj, oj, oj. Orange. Äh... Uh... Jag ska jag dra en beskrivning jag kommer... först så kanske du kan komma på en medans. Ja, men ja, prova då. Den orangea färgen står för självförtroende och praktisk kunskap. Den är fartfull och extremt envis. Men där rött bildar orange sin tid. Orange är genial, optimistisk, tolerant, välvillig och varmhjärtad. Det är vänskap och den fästes medelpunkt. Men ett trevligt praktiskt... Men den otrevliga praktikala joke utövaren står för negativ orange. Vem har du på Michelangelo? gärna? Michelangelo. Ja, har det bra, han är ju optimistisk, optimistiskt, välvillig och varmhjärtad. Kanske inte den mest ja. eh, geniala, men jag tänkte The Thing från Fantastic Four. Åh oh, fan, han är ju orange-aktig. Ja. Men det Michelangelo det också väldigt schysst. Jag tyckte den negativa orangea där passar ju rätt bra in på De också. Ja, practical jag. Practical Joke, ja, och det har du också rätt i. Ja. Uh, varför jag tänkte jag jag såg det här, jag började jag lyssnade på en annan podd, Adam och Company när de tog upp lite färger. Och jag har alltid ja. börjat tänka på att jag kopplade de olika när de beskrev det till olika superhjältar. Oj, Aha, och allt okay. sånt här, ja men svart det passar ju väldigt bra in på Batman, lila passar ju bra in på Thanos, tror du att något sätt att de har det när de skapar karaktären, det här tankset att, att färgerna har en viss betydelse, vi skapar lite nyanser av det för hur karaktären är och att vi ser den på ett visst sätt för enligt studier Absolut. så ska det ju vara så det är uppbyggt, som om man inte tänker på det är klart det, det är klart, det är absolut att det är så mm. det, Kanske inte alla grejer ända in i detalj Men det är klart som fasiken att det spelar roll Vad som, alltså vilken färg stålmannens dräkt har mm. Det är klart det spelar roll vilken färg Alltså hade Batman varit gul inte hade vi tagit, Det hade inte gått att tagit honom på samma seriösa sätt Om han var gul mm eller om han var orange eller lila eller vilken annan färg som helst än svart. Okej, lila har vi väl typ sett honom i, men skit samma, vi spelar över det. Det är ju liksom det är klart det spelar roll och det är klart folk tänker på det. det är, sen om det är medvetet eller inte i alla lägen, det tror inte jag. Det är just det här tänk själv att vara den som ska sitta och sätta färg på just Batman. Så här, inte sitter du och tänker så här: åh, jävla varm och god hjärta den här karaktären är. Det är klart han ska bli gul. Utan det är ju mer så här: du har en känsla av den karaktären, och då väljer du en färg. Och jag menar, det är klart det kommer att passa in då på det här. För, att, alltså, det är ju lite. Alla hjärnor funkar väl gissningsvis likadant. Sen vet jag inte vad jag riktigt tycker om Om, om sådana här studier eller vad ska kallar det för. Men. Det är klart alla funkar lika och då kommer ju även den som skapar den tänka så. Att ska karaktären vara på det här viset då borde den här färgen bli bra. Sen om den tänker, jag tror inte den sitter med liksom en tabell bredvid sitt ritbord och bara säger okej okay, shit, han är varmhjärtad och han är god. Då står det mellan de här två färgerna. Utom det är ju mer så här den här färgen blir bra. Och så visar det sig efterhand att okej okay, shit, det passade ganska bra ändå. Mm. Ja men jag är lite också att det hållet, man har ju liksom en bild hur karaktären kommer att vara. Och då får man ju förstå att en viss färg passar bättre än andra. Och som det verkar så finns det studier som passar ganska bra in. Inte på alla, men ändå någorlunda bra över hur karaktärerna byggs upp. Men sen är det tolkningsfråga ja, på allt. Som du och jag, ja men ja, du tänkte så, ja, men jag tänker så. På något sätt kommer ju alla färger in i varandra ändå som det passar in. Men ja, absolut, verkligen. jag förstår. Jag tänker ungefär likadant. Att, men det är kul ändå att kunna läsa till och genom att höra beskrivningar på grejer direkt kopplat till en karaktär, liksom där, där, där, där. Men det var det jag hade här. Du Hade du nog mer? Nej, men jag var ganska nöjd där. Ja, men då så. Det var veckas avsnitt. På fredag så kommer en ny Abon-spelar och det är Frog Climbers vi har tävlat mot varandra i. Riktigt roligt. Hoppas ni kollade på Super Mario senast. Super Mario 64 tänkte jag säga. Mario Kart 64 kan nog vara en av våra roligaste videos hittills, äh, även om det inte gick som man kan hoppas. Det kommer bli en retur i framtiden, det kan jag fan mig lova. Eller så gick det precis som man hade planerat ända från början. Nej, det var riktigt. Det, det, det, det, det. In och kolla. Alla avsnitt hittar ni på bloggen, abitonofnörnes.blog.se eller lättast via Facebook, facebook.com. Vi spelar in varje tisdag live, twitch.tv. Abitonofnörnes. Och tack så mycket för avsnitt, så hörs vi nästa vecka igen. Ha det gött, hej då! Chingling!